او مذب که نپری دی مذب ایسی زمون بزمون خپل دائره را ده دا خپل اغلان دی نو دیو جینا کم کوز بچر ده دوی غیر مذب بالا یهودی شوی اوس دورونو کی غلامان جوړی ما تحت جوڑی خپل اثر پی کئی خو مذب نصوی دی دا سی ان دو مذب شو دین دایمه زب نه دکو څوک خپل شوق اندو مذہب اختیار کوي اختیار کوي انشاء الله دعوت نه ورک خپل کلچر خوري خو لیکن مذہب کدن دنه دعوت نه کیه البته دا دوه مذهبونه دي عیسائیت او اسلام چې دا مشنری دي نو خدا مشنری مذہب ته دعوت کوي خو مشنری تو بی بی دا ته به بیا غوړې مسلمان نه زیاتې دوم را زیاد جهدن دا به انشاء الله مونږه ال غزل فکری کیوای چدوی سمر داعیان دی او سمر کار کیه دا پاره غټ وټو سرمایه‌دارو چمړي نو دا ټول مال وصیتو کی دا به مشن دا پاره وقف دی دغه کی دنیا کې غټ څوک دې مالدار هه بل گیٹس. اگه اس نو وسیعت کرده ده زمان مر نباز زمان تمام سرمایه با میشند پار او اوستا مسلمان دلا سرمایه دار دلا اجسو نا سرمایه دار کی گیا امر دل کی پیسه نلگه آیاش او دوی چه ده چه سرمایه دار شی امرین و وسیعتو کیوی دما مال دابا ریفایکارو د لپاره میشن د لپاره وې نو دایان جوړه میشن اسپیتالونه جوړ کړی زیبځای د پیښور کې مده خېلاج کۍ خلک متاثره کۍ خلک یا یره ایسایان اسپیتالات ډیر خې علاج کۍ آلته بیا سکهې آلته بیا خپل لیٹریچرې چی سوق زی خپل کتاب لیٹریچر ورک ونه پړ په پاکستان کې ونه چللی د ای یت د دعوت پوره مشنري خلک د دا به غون فکري ک شي یو خو په کې دا ی نه سفر ډیر زیات دی دغرنګ د میشن دپاره خپل عمرونه ووقف کړی دی د چې کم پادی وي که نه او یا د دوی چې کم پ نن زندگی وقف کړي وادم نه کوي اکثر نه بس واده نه کو مونږ به میشن خور نو ډیر مشنريدي دویم په کې دا د طریق واردداد چې د خلکو نفیتتهګوري نه خو زمونږ اسلام سر نه چللی خو دوی طرریق واردات چې کم اطلاړی شي او دعوت ورکې کم کلی وطن والاوت نو نفسییت ګورې که خلک شراببیانی ایتوی ای شراب سکه چا ویری د سیرت ای ست قبول کی که کوي زینا کاوه او ای ست قبول نو با دی طریقے مذب کی نو بدی طریقه خلق مذهب تراره وای ازادی د پکی خو حال دنیا کې د نن سواد تادات په اتبار افرادی قوت سیاسی قوت معاشي قوت ای دنیا سره ده نن سبا چې کم دنیا باندې دا قائم متحد په شکل یا نیول اوردر په شکل یا د مغربي نظام په شکل کوم نظام نافذ شت عیسايت نو دا یو سیاسی معاشي او فرادي قوت د دنیا کې د دوی کتاب مقدس بایبل له ادوي سره احدامه قديم تورات او احدامه جديد انجيل خو لیکن د عیسايانو دا کتاب چې له انجيل احد نامه جدید چه ورده وی. ده سلور اناجیل نی. سلور اناجیل. سلور اینجیلو لینه. یو تا انجیل مطاوی. بل تا انجیل مرقصوی. بل تا انجیل لوقاوی. او بل تا انجیل یوحناوی. ده ده دیده بزرگانو نمونه دی مشران. ده که سحوارین سالور قسم انجیل ده ها قران سو قسمه یو او انجیل سو قسمه گویا کې سالور اډیشن نه دا وله د دې چې په کیسه ده خنده دا سالور قسم انجیل چلی هر انجیل دبل نه بدل لا بدل د دې انجیل کې دوه نه تحریف کړي ده حد نه زیات او اوس نه تحریفو نم بکی کی گی لگی آئی تیر کال چې کوم انجیل چاپ شوی پاکستان کې که نا او کال چاپ شو نو پکی بردو بدلی دو تیز تحریف تے پکی دیو سنو که نا نا تیز بارحال نو د دوی د نا هر مولا خپل لی کوا هر مولا بکی خپل تحریف کوا نو دمرا زیاد شو چې تعداد زیاد شو دیخ پلو که دا سشارا مشواله که دنیا را پوریخان شل کسم انجیلو نشو نو داغ وقت چه مشران پادریانو اوی دا سکو الک بس دا نور منسوخ کو او بس یو جاری کو سچل بکو و ټوله ناجیل اجیل یو یو کمرک پیو ٹیبل که خوال اوی دا بدل تا کی دو د شپي بوربسي गेट بن او الله تبا دعاګانې کو چې الله دې کې کوم سېنجيلي غفاته کې اونور ختم کی خوځه به دا څنګه کې زه په دې دوکړه غټ حرامي پادری چې د شپې راغې اټیبل دا سي خوځي خوځي خوځي یو یو لاندې پریوتو پریوتب اخر د اصلور په کې منس کې اوپر نه وته بس یو اتوار تعالې سار خلق را لکه گورو چه اللہ سفیصله کرده <laughs> چه رالل ده سلور پا دیو نور غرزی لکه بس ده مقبول شو خدا پاس شو نو ده سلورو انجیل مطا انجیل مرقص انجیل لوقا او انجیل یوحنا ده دیگه قبول شو انجیلو ناید پادری قبول کرده دا لو بیدی ده دی بارحال نو ده سلور ایڈیشنه نن سبا د یکچلي او یو بل نه پکې را بدل د دې قائدو کې تسلیث ده د دریو خدایانو عقیده ده د فلسفه د عجیبه مشوره فلسفه مضا فلسفه عقلنا دي دي توې تا تاسو توحید قایلی او توحید منو سنگ توحید من نه تا چوي درې خدایان دي ان الله سالس او سلاس وي نه کنه درې یو ده دري یو دی او دا یو درې دی د چې په فلسفه <سؤال> ده د دوی دری سوق دی دوی باپ دی بیٹا دی او روح القدس <سؤال> او <سؤال> کله وی باپ بیٹو مریم مزه یو عقیده بلا قیدې دا صلیب صلیب پان صاحبانه چړاوي دوتوي ده وجنه صلیب غنیشان غالا که ما چایی قاییه چا. او پا گرجو وغیره صلیب نا ده پانسه نخا نوز بالله ده ده اقیده ده چه عیسی علیہ السلام پا سولیش شوه ده نوخو آغا بلو کنا ولیکن شبه حالا هم نو د اقیده ده ده صلیب حیات سانیه اقیده ده عیسی علیہ السلام وی چه پا سولیش ہو د فن شنو درې ورځې باد بیا وی را جمدیش حواری نو ته هدايات وکړو بروس اسمان تختله کفاره د دې وقیلا چې آدم علی سلام وای هغهونه خړلې و ګونه کړی و اگر دا دا دا دا دا دا نو ذبیلا نو ګره ګونا د عقیده د چا د اصل د انبیو د ایسایت نارغلې نو ټول اولاد دا ګنا بوجکی پروت اخر چی عیسی علی سلام راغی او په سیبان نه چړو شو د تمام بنی آدم د غګونونو کفاه سکه ا دا کلوس بنی آدم ټول ګونه نه د بل رارحبانیت د په تر کېدون ب ته پهې ب تسم دا چې کم سړی ایی کېږي یسیت ته را نوي له دوی ب ته ورک لکه دمونږ چې اسلام تر سوی کلمه پ و کنه نه شهادت پ. دیوالا بیبتسمه ورک اس آیت قبول کنو بیا دوی بوزی خپل گیر جیتا او علتا تالا بی اگه مخطه که یو خاص که سمو بی اگه که سرنگا چولی قرآن چه پیرت که سبغت اللہ اگه او پی د پاس دا پادی ورواڑه ای بدیویا ایسایی شو پدی ایسایی کوي یہ تب بیبتسمه وي د ایسایان و فرقه زڑه ذړو فرقو کې یو یاقوبیہ ده بل ملکانیه ده بل نستوریہ ده یاقوبیہ عقیده دار چې الله په صورتي عیسی دنیا ته راغلیو عیسی علیه السلام اصل خدای دی خو د عیسی علیه السلام په شکل راغلی ملکانیه وای نه ابن الله او نستوریہ وای سال 330 موجوده وخت کې فرقه په ګډی لري خو مشهور غټه فرقه یې دری دی. یو تاوی رومان کتولک. کتولک. بل تاوی اسٹن آتوڈیکس. آو درم دے پروٹیسٹن. تاسو چرتو گوره دا گرجینی عیسیانو دا چرچونا. دس رو چا کلی. چاس کلی. چرچ رومن کتولک. دا دقی فرقی والا. لکه زمون دیمون سلمانانو که بریلیانو جومات. د بندیانو جمعات دا سی. نو رومن کتو لگ خلک خلق ده دوی پاپای روم اتعاد کئی پاپای روم پاپای روم دوی لوی مشتہی دی روم کے ناز دی دیدی اصل که دوی گرجیو کلیسی دی یو ته مغربی وئی بل تا مشرقی وئی مغربی کلیس روم کې دا آغا دا حرقل دا وخ روم که وا پاپای رومی علت کینی پاپای روم دا دی مذہبی لیڈر دا ایمیس آغی حیثیت دا مشتحد مطلقی لکه زمون مشتحد مطلق سوگ دی امام نیفا امام شعفی هر مذہب باال نو دا مشتحد مطلقی او دا مشتحد مطلق پاپای روم دوی د پیغمبر ایسا علیہ السلام نائب گنی او د دا داسي مطلق اشتهاد اختیار منی چې حلال حرام حلال حرام بدلو لري بدلو یو شی حرامای یو شی حلالای د ته اختیار د ددي پاپای روم اوت خدای بس اختیارات د رسول د سړی لاس کی او د ددي ډیر دی دی لوي سړی پاپای روم نو د دوی یو کلیسا مغربي و روم بلې مشرقي و مشرقی کلیسا په تركي کې د استنبول استنبول کې و قسطنطينيه ا هديش کې د قسطنطينيه ذکر راغلی دی ځکه دا یو ډېر مرکزی ځای او د ایت اسلام ته ارواغ ډېر خطر و قسطنطينيه نن سبا ترکی کما د سعود تويور دغانې سو کال مخکي عالميه عدالت کې کیسه چوليو ايا سوفيا مسجد آزاد کا د ايا سوفيا در اصل د د ديغ مشرقي کلیسا وا چه دا کل قص دنیا فتحش وا چا فاتکړه محمد فاتح د دا دا عثمانیانو سلطانو خليفانو خلافت رستو شورو شوه دا داغی پینزمده کسویم سلطان داغ فتکڑه محمد فاتح ډیر نرسڑه ہو فتحه جیبه واقعه دا تاریخ سڑه او گور دا ناقابل تسخیر کلوا او کلیسه و دا چانه شفت آغا نبی علیہ السلام بشارت ورکڑه ہو سو کرام دور کې اول د دی خلاف سوکت لیده معاویر زیلان ہو اخپل زوه امیر یزید دې پاسې له ګلو چې صحابه کرام دغه کمانډ دلان دی jihad لتلې وو ابو هريره پاکي ورزلانو ابو یوبن ساری ورزلانو پاکيو حسن حسین ورزلانو پاکيو دا خلق پاکيو او کمانې امیر یزید کو خو پټانش مذاکراتوش مذاکراتو پس باندې دی بیا هر دور کې د دې د قبضه کولو کوشش شوه د خو عثمانیانو دور کې محمد فاتح دا فتح کړ محمد فاتح چې کله فتح کړو قسطنطنیه نو د دوی دا مذهبي څپګیو کلیسا ناغه و توې لکه جمعه تخم خرڅو وینې چې پیسو باندې دنوالم دا کوم سلامه ځب کې دین کې دادا چې مذهبي عبادت خانو توا سنويلي کې نو د اسلام پرو سره هغه صرف هیڅ تعرض نه شو کولای بس کما چه مخ آباد عبادت خانه دا دا اندو دا که دا ایسایی دا که دا یهودی دا ایتا بس نویلیکی اب ای بس نایه بطابق خدا با تسنو شویلی خدا ایساییت پا مذب که او مساله دا چه ایخ پل جمعتون خرسولی شی دا اون مذب کس کی دا کامت سباب پوری جمعت دی ای خرسی ناغده خیار او خیارتو بوک او ایچه دا شعبا نختم کو نو پا زور خی ختماله نشد دا اسلامی جازت نو نو دیتا ویستاسو مذب خرسو که خرسولشتار آزه که خرسوه چه پیسه در کم دیوی خرسو نو محمد فاتح کیمت ادا که او آیاسوفیه ته پا پیسو واقعست نو چه پیسو معنی واقعست نو چه کمالا تا ترک با ایمان را غی سکولر نو آغا علمی تا قطونو دا ایساییت پا دا واپس چې دینو هغه کړه غیر جھکړه ظالم وګوره دا خو زیاته دی دای مزبیه لکه ای خرصونه څنګه زیاته دی اوس هم دنیا مغرب کې امریکا او برتانیا کې دا مسلمانان چې کوم ځای ډیر شي کنه او دا دای خپل کمیونټي وینوال تدې اکثر غیر جه په پیسو وایې نه جمعه جوړ کې اوس هم اکثر دا شي کې غیر جمعه جوړ پیسو ای خرڅی به غیرت نو حال الحال د پیسو خو بیا وروسته په دې باندې د مسلمانانو چې د احتجاجونه و غیره شو نو آخر دا شو چې دغه مسله عالمی عدالت ته لاړه نه یا سوفیا باندې پابندی ولګېره بس نه جمعه نه ګرځیدا بندک دا بنداو توې وردا ګاندی پکې سواج او هغه کیس, کیس دی اوګهټه چې دا هم په پیسو اغشته را نو بيدو رازاد نو به ول د مسجد حکومت ورک حی باندې شرطونه ولاغول عالمی عدالت چې د کی چونګې مخ کنا دا غ زماني د وخت دی کی تصویرونه دي برا ګمبتو کی تصویرونه د عیسا علی سلام د مریم دی خو تصویرونه جوړی نو دا آثار قدیمه را دا نه میټاوه وې نو جمعات ته نو د دې د شو کو چې دوی پا دے چی پا دا چې لائټینګ په دغه کې جوړ کچې الائټینګ سره تاسو تصویر پټی بنیادی ختم نه وي پټی دلته په پابندنه نو کڅرته غوې راځي او دی وی چې دا به عالمی ورثه وي عالمی ورثه څه آثار قدیمه کې به حسابيږي نو لکه کڅوک د دې آثار قدیمې لیدل راځي راځي به دوی وجنه دا شی نه و ان روانا وای اثار قدیم نووي راضی دی نو خو لیکن دا ده چې مسلمانخوا مو کوي نو دا لاټې په کېکو چې لایټګ د وجه نه تصویر په نظر نه او که دمون ټاییم نوڅوک راتلله دا او ک نو بس لاټ بنیغ تصیرونه کاري نورسلارې نهشته دا چلی وک بار حال دغه یا سووف یا چې وتوي دا د رس دديڅ مشرخې کلی سوه. دین اسلام د ډېره لوی خطر او اخره د فتحک خبره مې وکولا چې د دی پاپای روم ناستي اصل کې هغه مغربي کلیسا کې نن سبا یو اٹلی ورته اٹلی په اٹلی کې یو شهر دی ویټیکن سټي ویټیکن سټي ورته وای هغه ویټ ویټیکن ویټیکن روم ناسته ده دیگت او سرو من که تولک چا تا وی چه ای پورا ده پاپای روم تا بیداری ده منی ده اغا حلال حلال گنی ده حرام حرام گن اواتو ڈیکس اغا خلق ده چه اغا ده سال سال لري قیده په خوب ده که ده خبره چه ده روح القدس چه ده ده مستقل اله ده نو دا ای عقیده دا چې روح رو گدو صرف باب سے پیدا ہوئے بیٹے نہیں اور ان کے ہاں مابود باب معبود بیٹے سے ابزل ہے دا ای دا. او پروٹیسٹنسی دی دا داسې دا سی متچدیدین دی دویا لکا منگا دا پاپای پا روم دا غلامان نیو نو لک پاکی ازاد دی نو دیوس بازے اغدی چې اغا رومان کتو لک دی دا غ ځړې کلیسه پامن او 94 جوړ کړلکه برتانییا برتانیي والا چې ده درومن کته لکھنا بغاوت کړې او موږ ستا ستابین نو برتانییا کې پروټیسټن چليږي دي ځا لغپل کلیسه جوړ کړل پاپای روم نه ازان ازات کړې خو حال د بکه غټ درې فرقی دی او نور د دې اعلان دي دیری قران حديث په دی باندې صخرت کړه بل صابئین صابئین جمع ده صابی ویلیکي هغه د لتا د تلویزیمانې په اعتبار یعنی دپلار نک دینه بل تړپ یو دینه چې بل دین د مایل دې تو ویلیکي یو دین پری دې دی بل دین اختیاري دې ته صابئین داغه معنی نبی عليه السلام تا او مسلمانانو ته مشرکین او صابیو او سابین بخاری راضی انه صابیون نبی عليه السلام یاد داغه دا پلانیک دین پره داغه لوزی معنی په اعتبار خبر دا خبر چې صابیین دي سو نو دیک مختلف راي دي علما سو کوي دا د ابراهيم عليه السلام او مت او دا سطور عبادت کوي قوم دے قوم امتنا قوم د ابراہیم علیہ السلام دا سطور عبادت کئو او اس ابراہیم علیہ السلام پرد کرنو آغی دا خپلو خدایانو د حمایت دا وجه اوڑ دا گردو سو کوئی سابین اصل درومو دوی اغا و مشہوره سیاره چی کمیدی ستاره بلا سیاره که نا دقا او سیاره عبادت که چاویلی داد ده یهود و نصاره منس که یا قوم ده ده ای بگدی ہوی شکل او صورت او عبادت که قطب شمالی تا ده قطب تربت قطب تا یهود سطور را قطب شمالی دقا عبادت که نو بیاو مغل پرش مختلف قوال چا یوا چا بلا چا احلی کتاب شمیری لی سوکت غیر احلی کتاب وی خوبار حال دادی سابین بل مجوس مجوس آتش پرستو تا وی آتش پرستو تا وی مجوسو تا وی آودی تا زردشتیان هم وی دادی مذب زردشت دادی مشر تیر شوی نن سبا د دې مذہب پیروکار ته زمونږ د ملکونو کې پارسيانو وي فې سره نه پارسيان نه پارسيان خو منه فارسيواله پارسيان د دې کراچۍ و غیره کې مثالا شته هندستان افریقا یورپ کې د تعداد پارسيان قران سنت کې تذکر شته کنه مجوس قران آیات وي مجوس حدیث کرات للکل مولود یولد على الفطره فابواه هو ويدانی یولد سرانی و مجسانی دی دکائنات د دوا او طاقتونو خدایانو قائل دوی دو خدایان یوت خالق خیر وی بل تخالق شر وی اقاید و مقاید او کې بتاسو وی خالق خیر ته یزدان وی یزدان او خالق شر ته احرامن وی خالق خیر و خالق شر دو خدایان قرآن پی چرت رجتا قرآن پی رجتا کم زی لا تتخیزو الهی نیستن در اصل دا پا مجو سورت دو خدایان دوی خدا دو وی چه دا کشم کشورو ده دا بس شکم یو غالب نو دنیا کې اغسې یزدان غالب شو نو نیکی نېږي رحمن غالب شونو بدی بدی نو بس کله چې د یزدان دا, دا پالوی باریش وکنن نو دنیا بدا امن او شکون او خوشاله کې هوارش اغه یزدان خوشاله لور دا بار دوی د اور عبادت کوي دا اور عبادت د کوي اور, اور لګي د عبادت کئ وی پدیبان د یازدان خوشحالی قربانی پیش کئ اور لګئ او د هغه اور نه ګرچا پر تاوی او دای دا وسم ویب سټ باند یو ګوره د دوی د عبادت طریقې او د ټوله خبرې مزوي کتابونو تذکر ارسشت دعا کئ ادوئے دلتا مگرانا کلکڑے نا میں پیش کرتا ہوں یہ عبادت یہ قربانی یہ اچھی پیش کش اور بارہ کې وئی خواہ یہ رحمت و بری پیش کر تمہارے سامنے اے آگ اے ابو اور مزدہ کے بیٹے ہماری دعا ہے کہ تمہیں ہمیشہ درس لکړی ملے عبادت ہمیشہ تمہیں خوب خوشبو ملے تمہیں درست کانا ملے تمہیں ہمیشہ درست اندن ملے تمہیں ہمیشہ اس گر میں جلتی رہو تمہیں ہمیشہ اس گر میں بڑھتی رہو ایک لمبے عرصے تک اس دنیا کی طاقتور طاق, سرے طاقتور بحالی تک مجھے بخشے اے آگ او اور نہ بخشے جو ابو حرمزدہ کے بیٹھے گو که میں اس قابل نہیں ہوں از فارسی ویب سائٹ دے دوہ د او د عبادت ته مجوس د دوی بنیادی دری اصول دي د زرتشتي مذهب در اصول دي بنياد گفتار نیک پندار نیک او کردار نیک بدریکار وي په کار ا قایدی دي مذهبي او 100 د ایت عبادت د ما دو خالقان او یزان او هرمن د رما قیدې د سندل لړګې نه د سندل سندل خوبې نه شربت سندل د ق اصل د عبادت په تور اور کې سوازي او دیت سواب منافقین دا خو مشهور فرقه ده برون مختصر ت کره بقره کې می شو چې دوی کم ځای کې مفاد را شيره پیدا شي په خولی ظار د ایمانی او باطن کې کوفری د د قسمونو اعتقادی عملی بې بانې ډیر رد کړی سور بقره کې کړی دی سور تو مستقل د منافقانو پرت ده اعتقا غغ چې زړه کې کوفري ظاهر د مفاد دپاره داوه د اسلام. عملی غده چې دل زبان د واړو باندې اقرار ده خصنخه علامې عملی د نفاق په دکړه غلین ده ته منافقه عملی وای نو ده په درجه د فاسق کی او هغه په درجه د کفر کی اعتقادي د منافق د دغه منافقانو علامات قران دې القبائح ذکر کړی دا غنه مونږ دلته یو سو خولم ابا سور بقره پرون تیر شو او سور توبه کی تبسیلی تفصیلی رايش هم پرون یو چټ چاراله غره او واخ بیانو چایا نفاق نن سباشتہ کنا نفاق اغه اصل کدا حذیفه ابن یمان رضی اللہ عنہ کول لے او ای نفاق د نبی علیہ السلام دور کې و اس نفاق نشتا لیس مطلب معرفت القران کی مفتی شفیع رحم الله بدی باندي دغه تونو د لاندې خپوره باس کړیټیک دی دغ چته نو دغې مطلب دا دی پهې ځان پوې نفاق اعتقادی نفااق اعتقادی اوسمونږ فیصله نه شوکری اوده اوجد ده چې دا سړی د زړه مومن دی که د زړه نه کافر دی او په ظاهې د اسلام اقرار کړی دی دا تعلق لري وਹੀ سره نو وਹੀ بوي کنه جزړه نه منکر ده د نبی علی السلام دور کی وਹੀ کې دا نو دا نفاق معلومې ده اوس وਹੀ بندش نو مطلب په چا باندې د اعتقاد دی منافق حکم لګول اوس نه کیږي وਹੀ نشي نو اوس بس دوه خبره یا کفر یا اسلام سو پرې چې ده کې د اسلام اصول برابر دی کد نن زرنا منافقم زید تو مون ظاہر سوایو مسلمان سو پر کفر به وا نیلی دلیش او کله چی پدکه د کفر یو خبر اخکارش وا نو د سره کافر نو مطلب حکم بوس پدی وخت کی دو لگی یا کافر یا مسلمان بس هغه اعتقادی منافق ولا حکم نشو لګولې دا مطلب دی دا نه چی نشتا وری نشتا خو حکم ایسدای مونگ لگول نشو وحی نشت امالی منفاقشتا اخو خکاری چیده مسلمان او کارونه ایزا حد دسنو کذباو ویزا تو منخاناو دارنگ ویزا واد اخلافا ویزا خاسمانو فجرا اخو شتا ولیکن اغیت قادی نفاق بانده حکم لگول زمون کار مطلب ایدانه وحی نشت نوری بایی اللہ تمالومی مطلب اصبایا مسلمانی او د کوفر کفر ست اخکارا شنو بیا بسی کافی بس خجی مشرکین بلکسم دا بل فریق دے اوڈا لادا قرآن دیسر اڈیر خطاب کرد آقائد نظریات شیرکیوی تو حمات پکی باطل د مشرکینو عقائد قران ذکر کړی لکه مکه مشرکان ناری الله خالق رازق مدبر غنو قران په گواه قران زه په دې وی ول انسان ته منزل من السما ما باهيا بالارض بعد موت ها ليقولن الله رزق الله ور کوي باران الله ده رنگ ده تپوسیوش قل من رب السماوات السب و العرش لزویم سیاقولون لله ده قل من بیدی ملکوت کل شیم و هو يجار و لا يجار و علین کنتم تالمون سیاقولون لله اگر رضا شا تول قرآن پا دی لگی دلی ده معزمات غرغر کارونی منل خدا وعب. چې دا ری سراسره الله سرا د الله مخلوق بندگان هي سدار بره خدای جوړو او هغه بعدا شرک په باس کې پورا راش التبه نور مزاحتوش التبه خبرې کو مشرکینو کې دراصل د الله نه انکار نو مشرکینو کې دراصل د توحید نه انکارو خبره سره دا انا چې الله نه معنا الله خو الله په صفاتو افعال او عبادتو کې واحد لا شریک نه غاڼا شرک ته وسره د بل معنا هغه عبادت چې کم الله نه پکارون الله لالم کو غیر الله لالم کو هغه صفات د اولوهیت چې الله لې منل نو کې غیر الله هم الله سره شریک کړيو دغه شرک دي ته شرک وایي دا نه چې الله نه اوتو حیزره نه لګیه دا لکه سورته سوافات 35 کې ان هم کان وی زا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون چیکل با ته لا اله الا الله وی نو یستكبرون د توحید به خنه لګیه دارنګ اعراف کې 70 کې راځي قالوا اجتنا لنا عبده الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تاي دون من الصادقين ګورکان پیغمبر تسوي <تصفح> <تصفح> قالو اجتنا لنا عبد الله وحده دل راغله چې د الله یکه وازه عبادت او بندگیو کو بندگی کو خو خوده یکه وازه ته تیار نیو ولی ونظر ما كان عبدا باونه د بلار نه کا غفریدو ایب نکو نو دا وحده له بس په خنه لګی کنه مشرک باندې وحده له بس خنه اچه د توحید نو موری د واحدهونو موري د بخنلې نه ماشه کلامه یو سمخه ای وی ما نه پنچپریانو بلکار نشته بسوی توحید دی او بازی نورزی. نوی توخید دیو توخید دیو توخید. توحید دی او توحید دی او bazie لا توحید نوم نه ورزی نویت توحید دی او توخ الکه توحید څه ده ایمان نه ده یو څلې د خلی ایمان نوم نه ورزی نه زان د مسلمان توحید نو no, بل کار نشته و توحید دیوتوی تو مطلب دا توحید توحید چی پتہ بدلگی مطلب دا چی مرضی ها مرض دا ورکه دا شرک توحید پی بدلی وذه پی بدلی او ای دوی چی وای تقریر کای کنو یا خطبه و وی, وی دا وذه ولډیر زور ورکی دی الله زور ورکړه دے <تصفح> الله زور ورکړه دے و بل خبره چې تم مرضی ته زور نه ورکه امراض درک دے نو دق سی وی یقالوا لَنا بُدَ اللّٰهُ وَحْدَهُ وُغَرَتَا وَحْدَهُ سَرَيْنَ لَگَيَا نور الله مَن سورت السواد کې وی پینزم کې اجعلل ال الہ تا الہ واحد ان هاذا لشیون چاب وګورې کار اجعلل ال الہ تا الہ واحد زمږ غاڼو خدا غڼو خدایان یک یو خدایک مونږ د سر خو بادو اولاد با پلان که با باور کئی رزق که برکت با پلان که چئی مقدمه با اغا پلان که با با حل کئی زامن نی پیر با با لبزو او خزانه غواره نو گنج بخشو دا تا با له بزو او دا رنگ پچابان من دانه را خدلی من دانا چال وزی شیخ پولاد بابا دل ده ده پی خور شیخ پولاد بابا او د دا من دانی زمدار ده علاقه اقل منی چې من دانا پی خطا دا و سر گرزهی سوک دا من دانی زمدار او میالی سیب دا لیونو زمدار ده او ابل سده افغانستان کې سخی سیب ادرندو زمدار ده او التا جندو چتی کی سخیسب کې نو دا وړاندول ټول راولین چې جندو چته شي کنه کال کې او زال نو غړاند বিনা کی او دا فارسیوان ولاړوي بي گور বিনা شود گور বিনা شود نو دا د منجور ارامي و درولي استرګ پټی کړی لاځه شي کوي جندو چته شي استرګ گور বিনা شود ترو ارامي ټوب نو دا ار شيخ پل سپیشلسټ نو مشرکین وم کړو نو دوی سوي اجال الالهه تائیلا واحدہ دے پیغمبر هغه ګن سپیشلیستانو ذمہ دارانیا کیو کو چر سوي الله کوي وسم میګره اے وای مونږ واخ خ کولی کله یو بابا له تل بابا با پنځفیران را لغټوله ختم کړی چې والله رس کوي پیغمبر تم وی اجال الالهه تائیلا واحدہ ان هاذا لشیونو جواب دا خو مسلی مسللی وسم توحید تناشنا مسالوی نېمه مساله ناشنه بلغه رسول زمر 45 دا مشرک د قتوی دا نه خدای نه مني الله مني وحده وو توحید په بدله گی و اعزازو کر الله وحده و اعزازو کر الله وحده, وحده. کله چی یادولیش الله یکهوازه هرس الله پیکهوازه ځان کئ شریکی صدر بر خدار نه لری نو اش معذ ذ قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره تنگیگی دا کسانو په چې په آخرت باندې حقیقت کی ایمان نه لري په غبدلې تنده تریو کی زه زړه تنگ شو ولدا وحده وي خو ویزازو کرل الذين من دونه یستبشرون کله چې یادول شي کسان خدایان چې د الله نه سیوا دي دغه وخت کی دی خوشاله خوشالي دی بیا خوشالی کې دا الله توحید بیانې بد پې لګي او دا شرک خبرې جګه نه بخلېږي کې توحید بیانې مړه بل مثلا ورځي صرف توحید او توحید او کله چې وي اے لوی ځوان وړ ډېر زوره ور ځوان دي او دا اسماني ټینګ کړي او پیر بابا خو د زامنو سي دې وي واه مولا دې ته وي دا سي مسळी ها وای ځا دکر دو د شویرون په شیر خوشحاله دی وا کوئ او تو هید پې بد لګې تې ترې وړی نو تو هید پې بد لګې د دغرن بنی اسرائیل چې آلیس وجهلنا لا قلووي ماکن نهتن یف کو افادانې وقره ازه کار رب کا فقرآې وده والله والاتبارې هم نو فهوره ه کار رب کا کله چې ته یادې خپلرب په قران کې وحده یو یکه اوازه چې او الله ارس کوي بلوسرهی صدار بر خدار شریک نشتا نو الله والا اداری منو پورا دی په شابه باندې کوي بیا توحید نه تیخت کوي ناراضی نشي د توحید اسینه وې موحد نشم کنه دا شرک خوخت مثال دا غا ګنګټ ته کنه ښا ګنګټ نه او باندې خشین لې دا وی د ګنګټ او د باور دوستانه یو تمثیلی کیسه راغانه تمثیلی که علامه مرحوم داسي تمثیلی واقعات ویبر دپا نو دګنګټ او بورا وی دوستانه دي بورا دي ګنګټ توي چیر باغ او باغ کې دون خل ګلو نه یو دون خوشبو وی یو ګنه او ته راکې اورز سر سر مز مز بس ګنګټ روان کزانس اچلار وز بورا په یو ګولکینی خوشاله منډه ال تکین عدل تکین او خوشاله ده او دی ګنګټ باندي سې دی د غل راغلا را الکه و می با سدې زینا او خوشاله ده دی مرم باغ نمي وباز خزنو راوي وسبال الکه والي زما خو زړه تنگ شيو باغ کې چوي کتل بورا ګنګټ ځان سره دومرا ها سوټر اورې وا خپو <مسخن>. د گل پچر ته موي لګيا مشرک کمزاده دا سړار وخت سوت د شیر غرځي نو پامه قرآن چرته خلېګي او چې وایزا ذکر تر ربک فیل قران نو ولا ولاد باري نو پورا ابي خنلګي نو دا ګنګټه اندي مشرک سي ګنګټي پته منه دا قران خوشبو د توحید خوشبو خنلګي مؤمني چې پغه بنده د الله توحید خلېګي نو وایزا ذکر تر ربک فیل قران واړو ایا بل خبر معلومه توحید کم توحیدی ها و ذکر تربک فی القران ها کم توحید د قرآن په طرز شی بیان چی ها از الله خالق ده مالک ده رازق ده زم کاسوانی دا خو بوجه هل من نه دا توحید نه ده د توحید فی ربوبیت وای پای کې خو جګړه نشتا جګړه پس کړه توحید فی لوهیت کړه ها فائدہ اشتا د توحید فی ربوبیت فائدہ ده د الله عظمت سره پیدا کیږي خو لیکن کامل توحید نه ده توحید فی لوهیت مې زہ ذکرت ربک فی القران وحده نو د قرآن په منحج او د قران په ترس چې بیان شي غو توحیدی او الحمدللہ ثم الحمدللہ د توحید بیان على طرز القرآن على منحج القرآن دا منور صدا او زمون شیوغو او زمون ورصدا او منتا ملو دا الحمدلل کچن دے کتالیب دے کامی دے کمولا دے سکی توحید على منحج قرآن على طرز القرآن و ازازہ کر تربک فی القرآن دغرنگ سورت مومن دولسم آیات ذالکم بانه یزاد وای الله واحد او کفرتم شرق <تصفح> کی و یشرک به تومنو قیامت کې به تعالی وای ولی جهنم دراره وجداوا چې یزاد وای الله واحد او کفرتم کله چې با د الله توحید ترابلل شوو نو تاسو به انکار کوو وای یشرک تومنو او چرته چې به د شرک مجلسونو تاسو ورتلئ اور شریف لورځي ځکه نا اور شریف د میلاد شریف دیو دارنګ سالګيره شریف, داو, شریف و کی شاملی. خوش دا او کلیزه شریف دا او شرکیا تو بدات کې شاملې خو چې د الله د توحید خبره اله خالہ ناراضي بیا ګنګټ تیزان سره دون سوټه دې سپېمکهږي خپینه لې دارنګ یونس کې ویا بو دون مين دون الله ما لا یذرو و ما لا ينفعو و یقولون هاولای شفاعهون عند الله دغه شرک دا الله نه سی و دا غ چې عبادت کای چې د نه اختیار من ندی او دی دا زمو زوراور شفارسیان دي د الله پنېز د شفاعت قهریقی یقین دا لري دارنګ سوره زمر درم الله لله الدين الخالص عبادت به خالص ده الی او الزیین اتخذو من دنیا اولیا اکسان چې د الله نه سیوه نور مددگار نیولې دي الکه داسکه خدای دې ته جوړ کوی نکنه ما نابود هم الا یقربون الاله زلفا خدایانم وطنی دیویل خدای بادت دیل کهو چې الله تم په درجو نیزدی کهی مونږ دی بابا تا وی و دا بابا بی اللہ تا د دا دا پنوم نظر پیش کوو نو دی مونگ اللہ تا نیزدی که اللہ وی غلطا وی این اللہ یخ کنبینو فی ما و فی اختلفون دا فیصلی بلتو که نمزان نجوڑا کرد بارحال دا دا مشرکی او دا دا غی بیا شبهات تی داغی دلائل دی فا اے بانده خبر منکڑه یو انکاری سراحتن توحید نه انکارو خسومت او جدال کئی توحید کی حاضان خصمان اختصمو فی رب بهم توحید کی جگڑا دارن توصل بالوسائل شرکیت و شفاعت القهری دم شرکی وسیل او شفاعت قهری قائلی دارن اتباو لعبان په دې شر کې د بلرنیک په اتباع کې بلرنیک هم کړی دارنګ القیاس الفاسد فاسد قیاسونه کې فاسد قیاس لري که غلط ته ګوروي جج له وکیل په کاري او باچا وزیر په کاري او د کوټي سر دخی جنو اندر بایو په اړه په کاردا وګورا فاسد زګدې چې د مخلوق بهل ماجز باندې د الله قیاس وکړي یا اسماء الفاسدك باطل قياس دارنګ اتباع زون اتباع زوند کی دیچی چواتا نو را ما کی دیشي را ماده کی دیشي وری نو العرب له زت ولا په دې اتباع زون رد کوي سوره نجم کوي ان هي الا اسماء سميتم وانتم باو ما انزل الله بها من سلطان يتبعون الا زون وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاُمْ مِنْ رَبِمُ الْحُدَى اگره نمونه ایخی دا داتا ده دا گنج بخش ده دا غریب نواز ده دا لچ پال ده دا دا مندانی زمدار دا دا اولاد زمدار دا دا سریمخ زمدار ارچار ایخ پلس پیشلسٹی ورکڑه ده اینی هایلہ آسمان سمیتو موانتو مواباوکم دا ولتاو سوی ایخی دی ما انزل اللہ و بیامین س وله پلارم نومنه و خی پلار وله سنو میخیره علی حجویری داتا وله دوی که خود داتا مانه دینه والا او گنج بخش منه خزانه ورکونگه حالان که پخپل از سوی یا, یا علی خلق تو را گنج بخش میگوید حالان که یک حب درزست شما نیست گنج بخش و رنج بخش او خداوند تالا است داغه فواید دی داغه ملفوزات پا ایک داغه دا قال یا علی خلق تو را گنج بخش می گوید علی وی خلق تا تا گنج وی حالان که گنج بخش و رنج بخش او او یک حبه در دست شما شمانیست زمان پلاست که یا دانه قدر اختیار نیشت دوی دا گنج بخش دکه دا بعض اولیه دا سیدی پا جون داغوی عبادت شروع شوی دکه شیف دل قادری جیلانی دارنگ علی رضی اللہ عنہ و عیسی علیہ السلام د بعضو په جون شروع شو شوه د بعضو د مرنه پس نو معلومی معلومیږي دا چې علی حجوری چې غوسه دین او په جون خلکو وسره دا غلط عقیدت شروع شو شوه نو ان هی لاسمان سمایتمان دو ما ما انزل الله بیا من سلطان نو دا کم زین د دا جوړ کوي یا تبین الا زوان دی وی کی دیش کی دیش دی کی دیش کی کی دیشی چی شي کی دیشی چی را مدد کی کی دیشی چی اوری اللہ ویتی بای زون کئی نو دا غرنگ پدی ولی اللہ رد تقول اللہ خپل غلط کار نسبت الله ته کئی دا رنگ الله اللہ پا اللہ دروغ تڑی چه دا اللہ ولد دے وغیرہ اتخاذ الولد قیده دا دا سه گنا اقای دی نبارحال دا غتا دا, دا, دا نو عقائد دیوپدی باندې شاه صاحب حجت الله کی باقاعده باب تړللې ده عقائد المشرکین او اعمال المشرکین خولی دي چې د مشرکان او عقیده سوا مکه مشرکین دا یی اعمال سو د خلکو دا خیال لې جوړې دا بوجل بالکل لا نه منا او چرته موله ده د هریو نه نه مکه والا الله من در رسالت صحه د پورې قائلو زکاتې ورکو دا به صورتې انا عام کې را شي دا رګ الله خاق مالک من بعدات کوي منظم کوي نه کو اوجه موځ کو ماکانه ساتو من د الب الله مکو تست او دا چې قرآ و ولول مصولین نه سووکې مکی صورت دی مک کې منافق شته او د صحابه مونږ زاسنه چې الله او ت ویلو وی نو نسوګ مشکینی ما ویلو ل المسلي مونږ زار دی کوي امونځ په خپل الطريقه ده ار څه دی خو مونږ په گشت ده بعد شاع سب د علی کلی ټول پدیکه فيه مزکا فيه مسلا مونږ کا او زکات ور کا ا د جنابت غسل وکومکه والا ختنه پک او معشومی سنتو حجونه کول او کول کافر لکا و و اللہ سر بس دا زینه چې کافر او لکه الله نه منګرو مشرک او سره د دې ارسه هغه خپل علیه الله سره شریک کړي قدري وبس نقه د فرواجه ده دا نه چې الله نه نوس راشه سراشه د مشرکین او اقسام وګور اقسام المشرکین مشرکین ګڼ اقسام قران چې کم ذکر کړي دي ناغټ سلور دي چې قران پرد اقسام المشرکین یو مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندگان الله اللہ سر شرکڑی نیکان بندگان نبی ولی بزرگ پیر پقیر اغیر اللہ سر شرکڑے دے دیتاوئی مشرکین بالعباد الصالحین قرآن پا غیرت گئی ایک عراف ایک سو چورن میں ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدوهم فلم يستجيب لكم ان كنتم صادقين ان الذين تدعون من دون الله اغه چې تاسو د الله نه سيواره مدد کوي او عباد امثالكم تاسو غونډه عاجز بندگان دي او کته کولی شي نو فدوهم ذا اواز وته کوي فلم يستجيب لكم ستاسو حاجت د پوره کی کنا ان کوم د صادقین کریشتینه ز تغوا تاواز وک شرورسی امداد ده سره وک دل تا وګوره د نیکان بزرگان یاد کر. اے الله سره شریک کړي دی مین دون الله عبادونم سالک نجوی د بوتان یادای د خبر خو دنه تفسیر کې بیا کو حوالو سره همیزه ټیک د بوت یادای تسشه هه ته بوتې ک انسانې که کچرت دا وی چې دا بوتانیا د نو بیا به تم بوتمنو به بوتمن بوته بوت یادې خاراځه وترجمه کو د بوت ترجمه ان الذين ييقننا کسان تدون من دون الله چتا سو ترمد شوې د الله نه سوای عباد ان امسالکم بوتان دي استاسو فچان نا معنا وایي بیا کته بوتې نو وایي اعباد و نمسا اعباد ستاوه بودتاوه بندگان دي استازوه اعباد دي ویده بوتانیت <تصفح> او دو, دو گورا <تصفح> ان الازین الازینو تدعونو دارن فليستجیبو لکم دا سیغی دا سیدي نزیلو قولی که غیر زیو قول نزیلو قولی سیغی استمالش حوالی با پخفل زیوائیو دارن دنوح علیہ السلام ذ سورنو کی تئس وقالوا لا تعذرن الهاتكم ولا تعذرن ود ولا سوا ولا يغوث و يعوق و نسرا ابن عباس رجلان هيدا رجال صالحين من قوم نوح نه کان خلق شیخ الاسلام ابن تیمیه کلی رد علل منطقين کی داغ چکم کتاب نه اوئ اول اول الشرك د شرک ابتدا چې عالم کې شوي دغ د نکانو بندگان نش شو. نو علیہ السلام قوم کې اول شیر راغلی دی نهکو بوتان نه شوو شو که دکانو بزګو نه شروع شو. دنیا کې اول ش چې شروع دی یا د س نه دی بوت پرست نه نه دی سره بزرق پرستین نه دی اد مثالو بوت خو بیا روست شکل جوړ شو واقعمهشر پسیر لیکلی چې کله شی سره اسلام. وفات شو او دا غب زامن قوم خپاو زمون بزرگان او مونږ ته به ديني هدايت کوو مونږ په مجلس کې نازتو شیطان بوډا شکل ګراره ولی خپيې بزرگان راخه ډېر به قدري اے ا ته تصویره तया دیو د تصویرو نه جوړ کړه وته ګوره بزیا ديږي بد ان تصویرې د بزرګ په جوړک نو چبلنا سر راغه دا سوګري دا زمونږ بزرګان دي دی. که ای ډېر به قدر خلک کيه دا دې جمعه کې کې دین او 15 وخت براځین او 15 وخت وخت ماخلي لا لا کوله چې څونه وخت دا غی مونږ نه ییبه نوبل راغی نسل اته دا دی وې دا, دا زمون ها ډیر به سجدم مت لگا کا وای کنه چې خوشاله خوې نا غ بزرګ نه بوت په طریقه طریقې جوړ شو بوت خروست راغله اول څه ده بزرګ ده نو شرک دنیا کې شروع دارنگ بل مشکین بالجندی قران د آیت ذکرم کوي وجالو لله شرقال جن الله جنات هم شریکان کړي او جنات د بیا عالم الغيب غني الله سری صدارک بنی داغي پنوم باندې بیا نظر و نیاز وای دا به سور انام کې وایو حوالو سرا دغره بل مشکین بالملائک فرشته الله سره شریکي نو دو فرشت عبادت سور نجم کی وئی کم من ملکن فی السماوات لا تونی شفاعتون شین اللہ من بعد ما اللہ من بعد انیازن اللہ لمن یشاو وی ارضا زکر مشرکینو ملائکم شفیق حریگنل فزور اللہ نخلاس اینو اللہ پی ردو او بل مشرکین بلکا واقب دے چه دستورو نورس پو میں عبادت کوي سور نمل وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِالْقِسْطِ تَذْكِرَةً ۚ دَرَنْ سوري حميم سجده کوي و من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مرصومه عبادتونه م کوي د الله کوي نو دا, دا مشرکین بالملائک دز ا بوردا اګه بلونوان غیر منقادین او شپک دا غيو اقسام دا د سیلاند مو کوي بس مونږ سره اخیری انوان پاتش له سنواناتو له سم استلاحات یې پخپلوش ا بیا مونږ یو فیرس جوړ کړه صرف مونږ سره پاتې دي هغه مقاصد دا مقاصد او تفصيل پکاره توحید رسالت jihad نا توحید رسالت کتاب او قیامت مقاصد پدې خبره کوو دا چونکی مقصود هم نه توحید او داوی مقابل شرک پی جندل نو تفصیلی خبرو او بدی انشاءاللہ دا با خیری نوانی بیا با اصول ختمش تفریو که قول و قولی